Volt egy játékunk, és ha nem volt meg a megfelelő frissesség, akkor értelmiszerűen kellett a türem, de nekünk meg, tehát mi viszonylag agyilag is e, jól fel voltunk készítve, tehát nem, nem volt az, hogy most e, kicsit lelombozoltunk, vagy nem sikerült valami, nem sikerült ötször kötényt adnom, úgy, amúgy megpróbáltam hatodszor is. túl már morogtak egy kicsit, akkor visszaszóltam, hogy szeleljétek le az embert adjátok ide, majd a hetedik sikerül, és akkor sikerült. Sziasztok, ez itt a nekünk a Kispest kibeszélő hatodik adása. Állandó tettes társammal ülünk itt az asztalnál, Kaszáns Kálmánnal, és két vendégünk, ezúttal két ötszörös magyar bajnok, névsor szerint Gyimesi László és Kovács Kálmán, akikkel ma alapvetően a, a támadósorról, a csatárkérdésről, a feljutásról, úgy egyáltalán arról, hogy hogy a, hogyan lehet egy honvédnak focizni olyan csapatok ellen, akik beállnak ellene védekezni, hiszen ők erről elég sokat tudnak a 80-as évek alapján. Ilyenekről fogunk beszélgetni, de azért még előtte egy kicsit a hétvégi honvédsákvárról ejtsünk pár szót, hogy, hogy ez ennyire sima volt ez a 3-1, vagy, vagy ezzel meg kell dolgozni? Persze, hát meg hát, előbb. Én nem voltam is. személyesenként tévén láttam a, az összecsapást. Tévén simának tűnt, a játék alapján hiába voltak ellenkező nyilatkozatok is, ha jól emlékszem rá, de úgy gondolom, hogy amit a tévén átjött, az lendületesebbek voltunk, főleg az első fél időben. játszott a csapat, és meg volt az a fiatalos frissesség, amit már régóta várunk egy hazai mérkőzésen. Akkor én másik tévén néztem, illetve nagyon szeretek vitatkozni. Hogyha Jimmy azt mondja, hogy egyértelmű volt, akkor nekem egy kicsit úgy tűnt, hogy igazából nem éreztem feltétlenül, hogy jobb csapat lennék, mint a Csákvár. Mérkőzés előtt azt gondoltam, hogy sima 3-0, és nem lesz ezzel probléma. Ahhoz képest a Csákvárnál meglepően sokat volt a labda, mert én azt éreztem, illetve túl sok helyzetet alakított ki, tehát ideig azért... Nem volt jellemző, hogy rengeteg gólt kaptunk, most viszont helyzetből az első féldőbe sok volt a csákvár részéről. Én azt gondolom, hogy ebből a bajdokságból feljuthatunk, tehát nincs ezzel a különösebb gond, még mindig azt gondolom, hogy a Vasas a legnagyobb rivális, de ez a két csapat fog az idén följutni, a Vasas és a Honvéd. Egy kicsit jobb teljesítményt kell azért hosszú távon, hogy, hogy egyértelmű legyen részünkről. Mondtad azt, hogy sok helyzete volt a csákvárnak az elején, ott a Fecskú is utalt arra, hogy valamit próbálgatott. Az mit próbálgatott? Azt hogy, láttátok? hogy Mert hogy valami tényleg hiányzott az első 20 percben, szokatlanul sok helyzete volt valóban a csákvárnak. Kicsit olyan volt, mintha ilyen négyvédős rendszerre próbált volna átállni, de nem tudom. Hát ez tévén nem tudom mennyire jött át. Ezt a feckút kell megkérdezni, hogy mit próbálgatott. Mondom a tévén azért nem lehetett annyit látni, mint személyesen, de én amikor azt mondtam, hogy ezt a játékot várjuk el a Honvédtól, nem azt mondtam, hogy NB1-es szinten játszott a csapat, nagyon messze volt attól, csak a Csákvár ellen lényegesen jobb csapat teljesítményt nyújtott nekem legalábbis a csapat, mint eddig bármikor hazai meccsen, és a Csákvár lehetett eddig lista vezető, de nem Láttam, éreztem rajtuk, hogy ők ezt a bajnokságot akár a belsődbe fejezik be. Ja, akkor csak jó rajtot vettek. Valószínű. Uh -huh. Hát én meg azt láttam, hogy az első fél én szerintem is jobbak voltunk. Az tény, hogy volt több helyzet is a csákvárnak, de ez ugye mind kontra után alakult ki. Nekünk is sok helyzetünk volt, az a kisgyerek nem védő, nem tudom a nevét, sajnos azért nem Na, mondom. Nocki. Hogy? Azt hiszem, Lehocki. igen. Nagyon jól védett, egy-két bravult is bemutatott, úgyhogy a, a, az első húsz perc után lehetett volna az akár kettő-három e, is. E, ettől függetlenül valóban volt helyzet a, a csákvának. Én, én végig meggyőzőnek találtam a, a mi játékunkat, egy percig nem féltem attól, még attól is, hogy kiegyérítenek. E, nekem ez sima volt. Az tény, hogy... hogy hogy ez a Csákvár nem játszott rosszul, és nem azt játszotta, most nem a durvaságra gondolok, mert az továbbra is megvan, hanem nem azt játszotta, mint korábban, sokkal jobb focit játszott. A durvosság az viszont az keményen megmaradt, mert elég csúnya dolgokat műveltek. Igen, szerintem arra majd térünk még vissza arra az utolsó 10 percre, mert az, az ilyen nem, nem minden volt futballpályára való belőle, Viszont én így egy olyan dolgot, hogy nem nagyon rugunk volt, és erről már beszélgettünk a korábbi adásokban is. Most nem tudom, hogy a, a medgyest meg az Gébert, a két szélsőt minek lehet nevezni. Ti vagytok az edzők, ti talán jobban tudjátok, hogy nevezhetjük -e őket csatárnak. De hogy ez a klasszikus középcsatár posztról nem igazán lövünk gólt. A mostanában, sőt, mintha nem is lenne középcsatárunk igazából, direkt megnéztem, hogy a 11 gólunkból 4-et szélső, 4-et középpályás és 3 védő. Rugott eddig, sőt a, a golpasszokat is szinte kizárólag védőktől. Kapus bán... viszont egyet csorogott? Kapus nem rugott, a... igen. Sőt, a kiharcolt 11-esünk is csak szélsőtől van, illetve hát most a nevezhetjük, ugye a Kántor is kiharcolt egy 11-est, bár az nem igazán játék közben alakult ki. Hogy, hogy lehet-e csatár nélkül, igazán góllövő csatár nélkül bajnokságot nyerni? Hát elosztják a, a gólokat, mondjuk hatan an rúgnak 60 tizet, 8-12 fejenként, akkor nem biztos, hogy kell a csatár. Én egyébként a kántoron kívül igazi 9-es nem is látok a csapatban, de ő most sérülés vagy egyéb okok miatt nem volt bevethető. A másik, hogy ugye annyira átalakult a futball, hogy most már nem is tudom, hogy van egy kifejezetten csatár. Vannak támadó, támadóbb felfogású játékosok, vannak inkább védekezők, és ha van három támadó középpájásod, mellette még két szélső, aki szájnszélsők befutják az egész pályát, de előre is kell mennünk meg vissza is érni. akkor van öt támadót, ha az öt támadó, meg esetleg egy-két fellépő védő szögleteknél, oldalszabadrugásoknál előre jönnek a jó felők, és elosztják mondjuk ezt a szedodonkénti 80 gólt, akkor nem kell kifejezetten egy gólovő csatár. Van egy, a történelmünkben egy olyan bajnoki cím, 92-93-ban, amikor nem volt golövő a csapatban gyakorlatilag. Ugye ez az, az év, ami előtt itt voltál egy fél évet kámán, akkor tíz meccsen rúgtál tíz gólt, majd utána megint visszatértél, és akkor meg 20 utána 21 gólt rúgtál abba az idényben. A, még a Kozma alatt. Viszont 92-93-ban az... Kettő között bajnokságot nyertünk, és megnéztem, 22 játékos lépett nálunk pályára, ebből 18 mezőnyjátékos, és egyedül Árki Gabinak és Ivanicsnak Ivancsics, nem volt gólja. Gabi Ti nem gólt? Nem, 16-a rúgtak gólt, és a legtöbb gólt, ö, bocsánat, Florián Tibornak se volt gólja, de ő ugye egy meccset játszott. Ö, az 57 gólból 6 gólos volt Halmai, Illés, Orosz és ö, Plókai, 5 gólos Duró, Fischer és Pisant. Tehát gyakorlatilag bárkitől jöhetett bármilyen gól, meg is nyertük a bajnokságot Jekuszala mesterrel, viszont előtte és utána is voltak gólövő játékosaink. Az előző szezonban, az előtte szezonban ugye a Kálmán 10 gólya mellett, Vince Pilúnak volt 13, a Negrónak volt 11, tehát ott voltak 10 gólos játékosok cserébe, a 22 pályára lépőből csak 10 rúgtak gólt. Tehát ott arra a csapatra könnyebb számítani, akinél van olyan játékos, akitől várható a gól, azt könnyebb levédekezni, könnyebb egy ilyen csapat ellen játszani, vagy az a, vagy az a nehezebb, amikor, amikor bárkitől jöhet. Tehát hogy egy plókás hadvolt rúgott egy bajnoki idényben. Hát én még visszatérnék egy kicsit az előző kérdés, vagy hát onnan kezdeném, ahol az előző kérdésnél a Jimmy válasza között nekem az jutott eszembe, hogy amikor fölkerültem az első csapatba, akkor a Dömével beszélgett pont valamiért szóba került, és Bodonyi Dajka Eszterházi hármas volt elől, aki mind a három egy kiváló futbalista volt. A Dajka Laci egy remek adottságokkal megáldott center volt, Marci sokkolt rúgott, és én dicsértem ezt a kettőt. És a döme azt mondta, hogy te fegyél, álljunk már meg egy pillanatra, ez a Bodonyi Béla minden évben 12 fölött rúg, és az már egy óriási dolog. És utána néztem, és tényleg így volt, hogy éves éve szinten tudta hozni a tizet, és azt gondolom, hogy attól lesz valaki igazán nagyon jó futballista és azt gondolom, hogy a csapatnak az értéke, hogy egy, nem egy-egy szezonban rúg kiemelkedőt. Ilyenkor mindig eszembe jut, amikor 2017-ben bajnokságot nyertünk, és eppen Marci lett a gólkirály, akkor a gyermekeim akkor voltak abba a korban, amikor igazából elkezdtek a honvéd táborba járni, és a honvéd fanatikusok között megjelenni, és akkor volt az Arigmus eppen Marciról, és most néha ellenőrként megyek, látom eppen Marcit itt játszani, és nem érzem benne azt a tudást, amennyi mondjuk a Vodanyi Bélába volt, tehát ez volt az egyik gondolatom. A másik pedig az, hogy amikor Davidovics volt a, a honvéd edzője, akkor ő mondta, hogy arra oda kell figyelni mindig, hogy mekkora önbizalmat, vagy mekkora kivételezést adok a kapusnak, aki elhárítja a gólt, meg a centernek, vagy aki, aki, aki szerzi nekem a gólt. És én most azt érzem a, a csapatnál, hogy Simon Benedekkel kezdtük a, a bajnokságot, utána jött a Pinte, utána azért ott van a kántor is, akit be kéne tenni, Irik Farkas, és egyiknek se adjuk oda azt a következő négy-öt mérkőzést, amivel, amivel eldőlne, hogy akkor ő legyen a center, hanem megpróbáljuk őket mozgatni, tehát nem tudom, hogy ezen a mérkőzés, ezelőtti a mérkőzés előtt mondjuk a Pintét minden alkalommal lecserélték, tehát akkor az nem feltétlenül azt mutatja, hogy maximális bizalmat szavazok a centeremnek, ezen kellene egy kicsit változtatni. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy egy kapusedző az úgy dolgozik, hogy a saját két-három kapusával kialakít egy bensőséges kapcsolatot, és őket nagyon tudja moz motiválni. Én Davidovics után szabadon azt mondanám, hogy nagyon fontos lenne azt, hogy, az, hogy legyen egy, egy szakember a szakmai stában, aki foglalkozik a góllövő csatár lelkiállapotával, mert ott azt hiszem, hogy azt nagyon-nagyon rendbe kell tenni, és azzal nagyon-nagyon tisztába kell lenni. És hogyha ez, ez lenne, akkor, akkor mindegy, hogy ki Irik farkas, vagy a pinte, vagy a kántor, teljesen mindegy, hogy ki lenne a center, azt föl kell építeni, és ezzel a versenyhelyzettel nem biztos, hogy föl fogjuk tudni építeni. Tehát én ettől, ettől félek egy kicsit, de ha a többiek rúgják a gólt, és a e, szögletből a védőink gólt fejelnek, akkor olyan nagyon nagy problémánk nem lesz. Ja, a csatár ennyire egy magányos poszt, hogy, hogy külön kell vele, mert a kapus az oké, okay, de hogy Hát szerintem igen. Tehát a, a, az, hogy, azt, hogy elfogadni azt, hogy egyszer volt, szeptember 11-én van a születésnapom, hogyha esetleg a Kaszás Kármán elfelejtenének, kipróbálom mondani, mert időnként a honlapon megjelenik, hogy kinek, mikor van, és nekem most lesz, úgyhogy ne felejtsen legközelebb. De ezt azért jegyzem meg, mert egyszer Bicskei Bertalan volt az edző, és Kozma Mihály volt a szakosztályvezető, amikor játszottunk talán a Sióf fokkal egy 0-0-ás mérkőzést, szeptember 11-e környékén, és hát én körülbelül 6-8 helyzetet hagytam ki, de úgy, hogy óriási zicserek voltak, és a második fél már féltem bemenni a 16-oson belülre, mert úgyis elém fog pattanni a labda, és úgyis ki fogom hagyni, és így is történt, hogy akármikor ott voltam, akkor gol helyzetbe kerültem, és mindegyik kimaradt, és Mérkőzés után hazamentem, van a lakótelepen laktam, és egy fél órával később megjelent a Bicskei és a Kozma Mihály egy üvegpesgővel, hogy akkor boldog születésnapot, és felejtsem el ezt a mérkőzést. És ezek a, azok a nüanszok, amiket ez egy csartát túl lendítenek ezeken a, a problémákon, természetesen kaphatja a pesgőt a, a takarító nénitől is, nincs ezzel különösebb probléma, de kell valaki, aki a lelkével is foglalkozik, és igen, azt gondolom, hogy ebből a szempontból a kapus és a post vagy a, a gollövő post az, az egy külön szakma. Ez ezt nem elég labdákkal tömni, ugye? Nem, persze, hogy nem kell oda egy bizonyos lélek is, lelki világ, lelki, meg fizikai magabiztonság, és jól mondja aki valóban, Két vagy három ember olyan fontos egy csapatnak, akiket pátyolgatni kell, és ezt meg kell kapni, illetve nem kell. Kell érezniük, hogy bárhogy játszanak, idézőjelben a bizalom bennük van, a nézőktől is, az egyzői is, és értelemszerűen az öltözön belül a játékostársaktól is. Van egy fiatal srác Simon Benedek, aki, akivel próbálkoznak, ugye ő benne van a támogatott korosztályban, sőt a kötelező korosztályban, tehát ő 20 év alatti játékos még őben ne láttak olyan perspektívát, hogy, hogy valami nekem kicsit olyan, olyan srácnak tűnik, mint, mint a, hogyha létezne ilyen, hogy védekező középcsatár, tehát hogy nála indul valahogy a csapatvédekezés, mert ő aztán tényleg oda megy és visszatámad, és, és nagyon kellemetlen ellene játszani, mert ez az alacsony tömzsi, ül, ha kell, oda csap, oda oda lép, egy kicsit, mintha egy ilyen új típusú középcsatár lenne, viszont, viszont gólokkal megadós. Hát jó pár évvel volt egy horváthelyi nevezetű center, és azon mosolyogtunk mindig, hogy ő a legjobban becsúszó középcsatár, mert ő aztán védekezett, és tényleg becsúszott elől hátul. Itt hátul nem is kellett, mert ő az tizatosán 16 16-osán belül is becsúszott, meg a alapfonalnál is. Nem tudom, hogy egy csatárnak kell-e becsúszni. Mi annak idején sokat beszélgettünk, hogy Kali után, Szóval, hogy a középcsatár az kapjon mindig annyi pihenőt a pályán, hogy amikor megkapja a labdát, friss legyen, és le avval tudjon kapu felemelni, már akkor tudja maximálisan kihasználni a lehetőségeket. Most, ha egy csatár becsúszik, meg sokat védekezik, akkor már leve nem csatár nálam, mert nem azt a feladatot látja el, amire ráírtuk, hogy ő a csatár. Erre reagálnék, mert én is játszottam Belgiumba, ahol a Jimmy és nagyon jó lett volna a Gyimi nem csak játszik Belgiumba, hanem az edzőm is, mert én oda kerültem az Antwerpenbe, és egy 3-4 hónap után volt egy kisebb sérülésem, tértsérülésem, és az edző azt nyilatkozta, hogy én vagyok a legjobb játékosa az ellenfél kapujától 30 méterre, de nem szerzek elég labdát, ezért nem játszom. És akkor bementem az edzői öltözőbe, és megkérdeztem, hogy mutasson már egy csatárt, aki két labdánál többet szerez egy mérkőzésen, és próbáljuk már erről beszélgetni, hát ez nem nagyon tetszett neki, és utána se játszottam, tehát nem próbált engem felépíteni, de én, én is azt gondolom, hogy egy, egy csatárnak a, a feladat körébe sokkal jobban beletartozik az előrefele, előrefele játék, és, és sokkal fontosabb az, hogy mit csinál, és azokat a megoldásokat, hogy oldja meg. Nekem azt hiányzik, mondjuk egy Simonben tetszik a játék, mert agresszív, tényleg próbál labdát szerezni, ütközik, nincs vele gond, és van is benne még azt gondolom, hogy támadó potenciál, de egy kicsit többet kéne azzal foglalkozni, hogy a támadó potenciálja kijöjjön. Néha felörlődik a jobbek és a balbekkel való ütközéssel, és nem biztos, hogy mindig ennek kéne a feladatának lenni de igen, nagyon nehéz megtalálni, mert ő is látja, hogy azért vannak riválisok az ő posztján, és nem hiszem, hogy most még feltétlenül az ő szerepét kell kiemelni, tehát majd szépen be fog érni, hogyha, hogyha fejlődni tud. Amen. Hát csak annyit mondanék, hogy a Benedeket talán valamilyen szinten a legalábbis én úgy gondolom, a gazdaghoz lehetne hasonlítani olyan szempontból, hogy a gazdi se eleinte gólt nagyon sokával. Talán a Balmazújvárosnak Igen. éppen feckó mester volt az edzője, amikor a 30 egy írtozatos nagy gólt rúgott, és onnantól kezdve... Horváth volt az edzőjük akkor. Azt nem tudom, ki volt az edző. Minél Balmazújvárosnak rúgta, az egészen biztos, és egy valami nagy gól volt és csak annyiba az összehasonlítás, nem a, a játékuk mert egész más játszanak mind a ketten, de a Benedeknél is arra számítok, hogy előbb-utóbb rúg egy gólt, és akkor onnan megjön az önbizalma, és akkor potyogni fognak a gólok. Nagyon jó az összehasonlítás, mert nekem is az előbb az volt a, a fejemben, hogy egy csatár akkor működik jól, hogyha van egy fix megoldása. És a Gazdag Daninak a fix megoldása kap előtt az volt, hogy alá bök a labdának és átemeli a kapus fölött. Na, én ezt a fix megoldást nem érzem még a, a Simon Benedekbe, és azért gondolom azt, hogy külön kellene foglalkozni ezekkel, mert meg kell tanítani egy megoldást, hogy vagy a rövidben most a Lukás Danit láttuk a elmúlt két-három e, fordulóba, a a rövid felsőbe, hogy találjam el a kaput. Tehát, hogy van, kell valami, amihez ami hozzá tudok nyúlni akkor is, hogyha nincs ötlet a fejembe, akkor is meg tudom csinálni csatárként. És hát a különbség az, hogy a jó csatárnak bejön, a rossz csatár meg odaemeli a, a kapus kezébe a labdát. Ezeket nagyon nehéz tanítani, hmm. és ettől lesz valaki igazából jó csatár szerintem. Szerintem ide tartozik az a, az a kérdéskör is, hogy hogy 1980 a as években általában olyan csapatok ellen játszottatok, akiket ledominált a Honvéd. Most, ez a, most úgy néz ki ebbe az idényben is, nagyon sok olyan ellenfelünk lesz itt a másodosztályban, akik egyszerűen beállnak majd ellenünk így védekezni, beállnak egy bunkerba, és reménykednek abba, hogy kevés gólt kapnak, esetleg el tudnak egyszer futni, egyszer elszaladni. Mit lehet csinálni ilyen csapatok ellen? Tehát mit lehetett csinálni mondjuk egy kaposvár ellen, a 80-as években vagy. De amikor ugye... rugothatott. Jó, ja, bemelegítéssel együtt. azt, hogy számoltad, de rendes vagy. Ja, várjá, azon a, meccsen, azon a meccsen, de ne azon a meccsen Nézd. néztek Nézd. téged, nem? Azon már ott már el volt dölt. Akkor már eldölt? Azt, már azt hittem, hogy azon a meccsen voltak megnézték. téged. Ja, azért nem téged. A hát, hát, Persze, hát, azért gondoltam, hogy ne hagyják gólpaszt, még a többet keresek. Igen, a fiatalabbnak, fiatalabbaknak mondom, akik nem látták a Kámánt futbalozni, hogy volt egy kaposvár elleni mérkőzés, ahol a negyedik gója után levette a mezét, és kidobta a közönség közé, és lement a pályára, és sokan nem értették, hogy, hogy miért. Add meg a válasz, hogy miért. Hát hosszú a válasz, de hát annyi időnk nincs, de megpróbálom röviden összefoglalni. Eldöntöttem mérkőzés előtt, hogy ha hármat rúgok, akkor lemegyek. A harmadik után elfelejtettem, és fölálltunk a középkezdéshez, és mondom, milyen a most lesétálunk. Tehát ezt nem tudom megoldani, de ála istennek, utána néhány perccel jött a negyedik gól, akkor pont ott a tábor előtt rúgtam, kidobtam a mezt, kiment a vállam, nagy nehezen visszatettem, leültem a kispadra, és Bicskei a mondta, hogy mennyi hát mennyi vissza, hát még van hátra a mérkőzésben, de mondom, nem tudok, mert nincs meg a mezem. Hát akkor kérd el a link a Gabiét, és menj, hát de az más szám, hát más számát, azzal nem mehetek. És akkor mondta, hogy jó, hát akkor találjuk ki azt, hogy a, azt mondtam, ha négy gólt rúgsz, akkor lejöhetsz. Saját magamnak igazából nem biztos, hogy jót tettem, mert utána volt egy 11-es, amit a Diszli Peti és kihagyta, tehát ez lehet, hogy négy gól után rúghattam volna én, és akkor még talán egy góra voltam a gól királyi címtől, tehát hogy még akár lehetett volna a gól királyi címért is menni abba az évbe, de hát én azt gondolom, hogy akkor is egy jó megoldás volt, és ha már negyedik gól vagy harmadik gól után eszembe jutott, akkor legalább meg tudtam csinálni. Kevés olyan szituáció van, amit az ember elképzel, és meg is tudja csinálni meccsen, főleg úgy, hogyha még egy gólt kell hozzá rugni, de nekem hála Istennek összejött, hogy ennek örültem. Na, ha már egy ö, ö, sztori elhangzott a Kámá részéről, akkor én szeretnék a Gülitől is hallani egy, egy sztorit, pedig azt a bizonyos, ö, bizonyos számeltüntetést. Ö, azt tudni kell, hogy a, a, abban az időben nem elektromikus táblában jelezték a cserét, hanem, hanem voltak ilyen fatáblák, és akkor kikereste a gyúró a táblát, és felmutatta, hogy melyik játékos fog lejönni, és akkor... Oljuk. Épp pont olyan szériában voltam véletem akkor is, hogy már tizedik percben láttam, hogy kispadon elindult a mozgás, az akkori vezetőedző susmorgottott a többiekkel, és mondta, hogy akkor én ezt az embert lecserélem. Ki volt a vezetőedző? Már nem emlékszem, hogy <gül> volt, meg egyáltalán. És akkor megy mondjuk vonultunk ki a pályára, középen volt a, a tábla, vagy egy láda, és benne voltak a Táblák, és mondtam a fiúknak, hogy figyeljetek, most balé lesz a mai, már semé lesz bal, mi csak hogy figyeljetek. És tényleg eltelt, 30-35 perc, nem is ment rosszul a játék, mert vezettünk, és egyszer csak láttam, hogy a kispadon van egy kis mozgolódás, fölállt a Tótkámán, akkor ma szülünk, odabandukolt a középpályához, így bedöntötte a táblákat, és elkezdte lapozni. Fölnézett, visszadöntötte, elkezdte még egyszer lapozni, Mondtam a marciknak, most figyeljetek, a balé. Egyszer csak ott hagyta a kámi, megy a kispad felé, mutogat, hogy nem találtam, nem találtam. És akkor hát én nem ilyen finoman fogalmazom, mit nem találtál, meg miért nem találtad, meg, meg azonnal találd meg. Visszament még egyszer, nem, nem találta, akkor sem, visszament a kispathoz és nem engem cseréltek le, mert nem volt a messzámomnak a táblája. Véget ért a mérkőzés, megyünk be az öltözőbe, és mondom a Kalinak, gyere csak Kali. És olyan öltözőszekrény volt, hogy alul a cipőket be lehetett tenni, és ilyen fölhajtós kis fiók volt, és fölhajtottam a, az ajtalát, és kinyígy odattam meg mondom, ezt a táblát kerested, és akkor ő is finoman fogalmazva az öltözőn belül elküldött a, a rokonokhoz. De én meg végigjártottam a meccset. De az, bocsánat, akkor hajd reagáljak már, mert a gimit túl sokat beszél, akkor mindig szeretek megszólalni utána, mert nagyon, nagyon népszerű a dolog. De nekem azért érdekes, mert ha a, a egészen fiatalok nem tudják, hogy a giminek a messzáma 11-es volt. És nekem volt egy képes színlapom, amikor átadták az Eszterházi Marci után a 11-es meszt, és mindannyian röhögtük, hogy tudtuk, hogy ez a Jimmy me meze abba a klasszikus honvédba amiben én bekerültem. Az Szterázi marci helyére, hogy csak a hatos volt szabad, tehát én hatosba játszottam a, abba a honvédba. Később, amikor már visszajöttem, ott már kaptam 9-es, meg 11 es meszt, de hát akkor természetesen a 11-es az a laci bácsié volt, és, és azt nem lehetett elkérni. Tehát, hogy az, az, az ki és az mindenkinek járt, és azt gondolom, hogy a a futball tudásával ki is érdemelte a 11 es meszt. Mondjuk azért érdekes, mert a, azt hiszem a daka volt a tízes, és a döve meg elkérte tőle, és a daka rendes volt, és odaadta a, a, a tízes mezt, mert hogy akkor még kihalásos sorrendben lehetett a kezdőcsapat mezét megkapni, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon örülhetek, hogy abba a honvédba játszhattam, és, és pályára léphettem köztük. Bocsánat, zárójában megjegyzem, hogy ez a bizonyos tábla itt van a futballházban. ezt akartam pont mondani Kálmán, és ugye van két darab egyes tábla benne, tehát igazából ki is lehetett volna kombinálni, hogy... Nem, egy, Nem, egy, mert egy, egyes, is... volt. egy <laughs> egyes volt, akkor még, amikor két egyes volt, adok is eltűntek. Ja. Oh, tehát biztosra mentünk. Sőt, ha jól tudom, az ellenfél táblájában is eltűntek. Olyan is volt, de akkor már, akkor már bonyolultabb volt a helyzet. <laughs> De volt olyan is Győrbe, ahol a verebes megkérdezte a Tóth hogy kis ki cserélsz, és mondta, hogy mit, amely kicsed és mondta, hogy mindegy, hogy ki cserélsz, küld át hozzánk, és majd nálunk játszik tovább. Tehát ez annyira jó ombéd volt, hogy, hogy ott azért azt gondolom, hogy bárki lejött a pályáról, az, az, az, az óriási érték lett volna bármelyik csapatnak. És aki bement helyére, nem gyengült a csapat, tehát ez is nem véletlenül nyertünk pár párbajnokságot. Hát a kispad is válogatott a volt erre? Az, és itt visszatérve a jelenlegi honvéda, nem tudom milyen a öltözői hangulat, de akkor ugye kilenckor kezdődött a reggeli jegyzések, nyolckor már tele volt az öltöző, mert nyolcra nem, ért, nem érte oda, valamiről lemaradtál. Mindig ment a rikálás, a poénkodás. A negyed kilencre érkeztél, akkor már beléptél, és röhögött az öltözés, és nem tudtad, hogy mi van, azt hitted, hogy rajtad nevetnek. Tehát nyolckor már mindenki ott ült az öltözőbe. Akkor hagyd meséljem el azt, amikor először. Először fölkerültem az első csapatba, akkor... Sószajtó nyitottál be a wc és mondom, hogy az a női. Emlékszel? Hihetetlen jó memóriád van. Nem ez volt, hanem a folyoson tébláboltam, mert az ifiből akkor, akkor vittek volna föl, és a Jimmy volt bent, akkor még kevesen voltak bent az öltözőben, és a Jimmy volt bent, és mondta, egy kicsit te mit csinálsz? Hát a Vágépista bácsit várom, mert ide jöhetek edzést, hogy gyere nyugodtan üljébe, és akkor ő végig is ő engedett be az öltözőbe, és azt gondolom, hogy ezért is nagyon sokat köszönhetek neki, tehát a legközelebb megszólal, akkor ígérem, hogy nem nem beszélek utána Szerintem. egy szót sem. el hibákat mi is. Bárkit beengedtél <gül> mi? <gül> Ha tudtad volna, hogy ez belőle. Az volt a szerencsét, hogy te le mindig a szögletekhez a labdát nekem, mikor adtam be, és Okos, nem kellett, kellett hozzám nyúlni, hogy nem, El nem, elkező, nem kellett hozzá, nem nyúlni, mindig megdicsértel, hogy jól raktad le. De ez tényleg így volt, mert nagyon sokat voltam labdaszedő, és én a Kocsis Lajosnak is, itt látom a képét a futbalházba, a gyiminek is szedtem a labdát, és ez gondolom, hogy ezek tényleg felejthetetlen emlékek, tehát aki, aki a pályá környékén nőtt föl, vagy a honvéd után potlásba, az azt hiszem, a labdaszedői élet az, az mindig egy különleges dolog volt. A Népstadionban aztán különösen mi azt hittük, hogy a szünetben csak minket néz a 20 ezer, vagy 5 ezer, vagy 2.000 ember ember. Hát természetesen senki nem foglalkozott velünk, de mi nagyon büszkék voltunk arra, hogy pályára léphettünk ilyen játékosok mögött. Csak felteszem azt a kérdést, amit két sztori között Hát telefon. De ne, kié volt ezt, azért hát mondjuk azért meg. meg nem. <gül> hát, <gül> nagyon profi műsorvezető társamé volt. <gül> Köszi. Szóval, hogy visszatérnék még arra a Kaposvár meccsre, hogyha nem a Kaposvár vagy a Győr ellen játszottatok, akkor, akkor mit lehet csinálni egy olyan csapat ellen, aki beáll volt, volt olyan is, nem egy meccs, amikor a utolsó percbe húztuk be egy núra voltak olyan meccsek nekünk is, de egy másodpercig nem merült fel sem a mi agyunkba, hogy mi ezt elveszíthetjük, vagy pontot veszítünk, és érdekes módon az ellenfél agyába is csak adon szurkoltak, hogy megúszszák lehetőleg egy góla. Tehát olyan volt a mérkőzés, mi is játszottunk unalmas meccset meg. Rosszul is játszottunk időnként, de volt annyi minőség abban a csapatba, hogy behúztuk a végén a nagy nehezen is. Akkor csak a türelmemről szól az egész? Volt egy játékunk, és ha nem volt meg a megfelelő frissesség, akkor értelmszerűen kellett a türelmem, de nekünk meg, tehát mi viszonylag agyilag is jól fel voltunk készítve. Tehát nem, nem volt az, hogy most kicsit lelombozoltunk, vagy nem sikerült valami, nem sikerült ötször kötényt adnom, úgy, hogy megpróbáltam hatodszor is. túl már morogtak egy kicsit, akkor visszaszóltam, hogy szeleljétek le az embert adjátok ide, majd a hetedik sikerül. És akkor sikerült. Nehezen tudom elfogadni ezt a választ, ne haragudj! Mert, mert azért tehát a múlt héten láttuk ezt az ezt a Ajka Kispestet, amin, amin hát mennyivel, harmincszor próbáltunk kapura rúgni, vagy 30 valahányszor jöttek ki a számok, és az Istennek nem sikerült. És félnünk tőle, hogy, hogy lesznek még ilyen meccsek ebben az idényben, mert, mert hát az, az a mindenki tisztában van, hogy két lehetőség van, vagy megszórjuk őket, vagy beállnak ellenünkbe kellni. Beáll, beállhatnak bekelni, de hát akkor, mikor már Kálmán is játszott előtte, és ott volt egy bonon, mi a Dajka nagyon jól megtartotta a labdát, két védőse volt neki, különösebb gond, a Marci gyors volt. Ö, mi tudtuk azért, lehet, hogy azt mondják a, a mai futballisták, hogy a, mi még kockalabdában játszottunk, vagy más volt a taktika, minden, de mi tudtuk az ütempasszt, tudtuk megfelelően, meg volt a megfelelő gyorsaság a csatárokban, meg a védőkben is, ütembe tudtuk adni, jó helyre tudtuk adni, üres helyre tudtuk adni, és nem lábra adtuk, hanem a bemozduló elé. És azért sokat számít, egy 16-oson fölállt védelem mögé, közésbe lehet játszani a labdát, ezt most éppen egy, egy Bognár úra MTK-ba bizonyítja, hogy a mai fociban is lehet olyan passzokat adni, hogy áll 10 ember a 16-oson, és mégis meg lehet találni azt a rést, azt a helyet, azt az ütemet, oda persze kell beindul a ember is, de ez működik. Amikor beszéltünk arról, hogy mekkora önbizalom kell a csatárnak, tehát, hogy abba bíznod kell, hogy egyszer úgyis elét fog pattanni, és akkor azt kell megoldani. Tehát nincs ezzel külön gond. Mindig azt mondtuk, hogy a, bajnok, a bajnokságot nyersz, az azt jelenti, hogy van két-három mérkőzés, amit akárki is kaphatnál egy góllal, de mégis meg fogod nyerni egy, egy góllal. És amikor nem nyered meg ezeket a mérkőzéseket, akkor nem nyersz bajnokságot. Tehát azért a, a tisztába kell lenned, hogy ezen a mérkőzésen te vagy a jobb csapat, te vagy a e, jobb játékos, e, elméletileg nyersz, aztán benne van az, hogy nem nyersz, de azt is föl kell tudni dolgozni. Tehát nincs ezzel sem gond. Következő három hazai mérkőzés, az azt jelenti, hogy papíron kilenc pont. És mi van akkor, ha hét? Semmi. Akkor is vezetjük a bajnokságot, akkor is e, ott vagyunk, és e, ha elkezdünk ezzel foglalkozni, hogy majd mi lesz, hogyha nem jön. Sajnos e, mi ebben nőttünk bele, tehát nekünk ez volt a hibánk, hogy mi kudarc kerülőek voltunk, és azt gondolom, hogy a mai futbolistának a mai generációnak már sikerorientáltabbnak kell lenni, és sikerorientáltabb is. Neki az a természetes, hogy ezek, ezeknek jönni kell, és erről nem szabad őket lebeszélni, tehát jönni fog hogyha... Uh a Honvéd játékos állománya azt gondolom, hogy most ott van az első kettőben, akkor ott is lesz az első kettőben, nincs ezzel különösebb gond. Nekem én a videóton elleni első mérkőzést láttam élőbe kint a Fehérváron, és nekem ott nagyon tetszett a csapat. Dinamikus volt, jó volt. Nekem ezen a mérkőzésen kevésbé volt meggyőző, mint Fehérváron, de nem lesz minden mérkőzés Fehérvár, és ugyanúgy szenvedni kell ugyanúgy túl kell lenni a, a nehéz mérkőzésen, ugyanúgy be kell húzni egy szerencsés, ilyenkor szokhat az lenni egy 89. percbe egy gyöngóllal, de ezeket a meccseket hozni kell, és akkor rendben lesz. Ha fejben rendben van a társaság, akkor ezzel nem lesz különösebb probléma. Tehát ezt gondolom, hogy Ajkán kikapott, és most utána a csákfár ellen azt mutatta, hogy azért kijött belőle, és nincs ezzel különösebb gond. Ez természetes, mikor nyersz kétszer három nóra, utána mondjuk volt egy-kettő-egy, de akkor a vesztésre állsz, akkor van úgy, hogy nem jön be. Nekem a legnagyobb probléma mai futballal, ez, hogy azt mondod, hogy 30 kapuralövésünk volt, és sajnos most már sok mindent megcsinálunk a statisztika miatt. Hát már labdabírtoklás néha azt érzem, hogy csak azért van, hogy, hogy a statisztika jól nézzen ki, kapuralövés csak azért van, hogy a statisztika jól nézzen ki, játékkal kell foglalkozni, és ahhoz meg önbizalom kell, és azt gondolom, hogyha mi vezetjük a bajnokságot, akkor önbizalmunk lehet, vagy hogy kell is, hogy legyen. Hát Egyszer, ez, amikor azt mondtad, hogy kerülők voltatok, Vicces úgy elkerülni a kudarcot, hogy sorra nyeritek a bajnokságot. Nem is tudom elképzelni, hogy mi lehetett ott a kudarc az időszakban. Jó, sikerült elkerülni a kudarcot. tehát úgy látszik, működött ez a stratégia. Figyelj, akkor, hogyha ezt akarod, oké, okay, rendben van, a, a Honvéd egy kivételezett helyzetben volt, mert, mert nagyon jó játékosok alkották, szerintem nagyon jó utánpotlás nevelés volt Kispesten, és minden adba volt ahhoz, hogy jó csapat legyen. De utána a Honvédra épült a válogatott, és 86-ba kimentünk Mexikóba, és utána 86-87-es bajnokságba én annyi Mexikó szurkolót még nem láttam Magyarországon, mint amennyi abban az időszakban volt a mi mérkőzéseinken, és ezek is kudarcok voltak, és ezeket is fel kellett dolgozni, ezeket is meg kellett e, próbálni e, átlépni, mert akkor azt gondolom, hogy mondjuk én akkor pont 21 éves voltam, az, az egy karriernek a végét jelenthette volna. És ez, erre mondom azt, hogy természetesen voltak kudarcok. És ha kihagysz egy helyzetet, egy mérkőzésen, láttam a Ronaldo-t még a Barcelonába, a Brazil Ronaldo-t, láttam Barcelonába futballozni, nézek egy összefoglalót, elviszi a labdát vonalánál, lendít. Ott van mellett a védő, fejjel es, esküszöm, lukat rúgott, fejjel beleállt a földbe. Hát mondom, 11-es, nézem a lassítást, a következő történik. A 16-os vonalon egy nagyon kicsit megemelkedett a labda, ő meg elrugott a labda alatt, és szó szerint lukat rugott, De nem felált fölállt és csinálta tovább, és a következő akciónán befejezte és volt rugott. Nálunk sajnos ilyenkor föl kellett köpni, alá kellett állni, a kellett mindenkitől kérni a lelátón, mert mi ebben öltünk bele. Tehát én azt gondolom, hogy a kudarc is benne van, abból is ki kell jönni, és föl kell emelni a fejünket, és ezt ez gondolom, hogy ezt, ezt kell megtanítani a mai csapatnak, hogy lehet, hogy lesz olyan, hogy harmadikok leszünk a bajnokságban. És akkor mi van? A végén kell ott lenni, és akkor fogsz tudni a végén ott lenni, hogyha feldolgozod azt, hogy egymás után két mérkőzést mondjuk esetleg nem úgy sikerül, ahogy elképzelted. Jó, lehetem, akkor te most arról Arról beszéltél, hogy akkor mindig hosszú távon kell gondolkodni, tehát teljes idényben, és ugye, ha visszanézünk az előző idényünkre, ahol, ahol azért a másodosztály kieső helyen is állt a csapat nagyon sokáig, és jött tavaszra mester és felhozta a csapatot a középmezőnybe, tehát a tavaszi tabellának akár az elejére. Tehát ugye elindult akkor az a folyamat, hogy, hogy, ez a, hogy, hogy már nem drukkerek vannak, hanem hogy, hogy már... már Egyszerűen visszajött a csapat abba, abba a hullámba, amiről beszéltél, hogy, hogy ez működni fog. Mert a, amit mondtál, hogy Mexikó után volt ez a kellemetlen rész, itt nyilván a, a közönség soraiból tavaly megkapta a csapat itt is. És volt ez a tavaszi szezonunk, ahol sikerült újra ezt összerakni, és most úgy néz ki, hogy elkezd működni. Hogy akkor, akkor ez is egy ilyen, egy ilyen kudarcfeldolgozásnak egy ilyen, ilyen folyamata? Hát én azt nem tudom, hogy a, a, a tavaszt reálisan tudjuk-e értékelni. Természetesen nagyon nehéz ősz volt, ami, amiből biztos volt, hogy jobb tavasz lesz, és szerencsére sikerült is. De ez nem feltétlenül egyenes út ahhoz, hogy most akkor az első kettőbe kell végezni. Az, azt Én tavaly is azt mondtam, hogy a első hat az teljesen reális tavaly nem éreztem úgy, hogy van esélyünk arra, hogy az első kettőbe kerüljük. Most meg valaki megkérdezte július elején, hogy hát mi lesz az mb 2 be és akkor próbáltam úgy kitalálni, hogy tehát a vasos feljuthat, és akkor utána igazából nincs más, csak, csak a honvéd. Nekem, nekem ez jött. De még mindig azt mondom, hogy Nekem nem feltétlenül a, a feljutás, persze nagyon szeretném, meg, meg jobb ember be látni a csapatot, és ember egyes mérkőzésre kimenni, és jobb csapatok ellen játszani, de nekem az kell, hogy azt érezzem, hogy a Honvéd jobb, amit éreztem a Videoton ellen, hogy a Honvéd sokkal jobb csapat. Nekem a csákvár ellen itt volt egy kicsit, hogy nem éreztem feltétlenül azt, hogy jobb csapat lennénk, azt éreztem, hogy a mérkőzés úgy alakul, úgy alakulnak a Pontos periódusok, hogy, hogy mi jövünk ki belőle jobban, de akkor ha mondtad, hogy megemlítjük az utolsó tíz percet, akkor hagyd közsem össze egy kicsit ezzel. Mindenki azt mondja, hogy ezt a Somfalvit milyen csúnyán belerugott a Szabó Alexval, ami tényleg nem volt szép. De előtte volt egy 11 es gyanús eset, ahol a baki átborúgta, vagy láborúgta Simont, és e, arról viszont nem beszélünk. És csontos ahhoz. Fontos a... volt szerintem, nem? Mindegy, ezen nem fogunk összeveszni. De. Tehát akkor a mi védőnk e, eltalálta az ellenfél centerét. És ezekről. E, akkor fogunk tudni reálisan értékelni, ha mindent oda teszünk a mérlegbe. És ezek is benne voltak. Az előző kiállítás és 11-es két srác fölállt egymással szembe, összenyomta a fejüket, igazából teljesen normális nem volt benne semmi különösleges, hát gondolom, hogy ott elég szép párbeszéd volt, mind a kettő megoldotta. Erre jött egy fiatal e, fiúcska, aki ellökte két kézzel. Hát igen, a mi meg a fejéhez kapott, és szegélyt én is sajnáltam, hogy lefejelték, vagy mi történt, aztán kiderült, hogy nem csak ellökték, de oké, tehát hogy megvolt a piros lap, túl vagyunk rajta, de nem volt óriási dolog, hát ott, Nekem ezekkel van gondom, hogy a tújvel kap azért, mert 80 métert fut a kapuból ki, hogy oda kerüljön a tömegbe, és ő is megjelenjen. És én azt gondolom, hogy én sajnálom a, a thomas hogy 40 évesen 80 métert kell futnia. Nem ettől leszünk ö, csapat, hanem attól leszünk csapat, hogy, hogy ö, úgy fogunk egymásért kiállni, ahogy, ahogy igazából egy csapatnak kell. Tehát én, én nem feltétlenül azt láttam mondjuk egy szögletnél, hogy valaki szórakozott a, a nagyantival, akkor a garaba szólt neki, hagyjad, ez most ennél a szögletnél az enyém, és ő vágt a nyakon tehát nem kell ugyanannak beleállni a balhéba, majd a másiktól megkapja. Tehát nekem ez, ettől lesz egy csapat, hogy benne van az a finesz, benne van az az ötlet, benne van az a, az a ö, váratlan megoldás, nem feltétlenül attól, hogy egy ö, hálóba toljuk az ellenfél nyolc hát mi meg kilencen vagyunk ott, és akkor mi vagyunk az erősebbek, és őket akadályozza a háló. Akkor szerinted ez egy kicsit ilyen pózis volt, amit ott fölvettek? Tehát, hogy ez egy ilyen, mutassuk meg, hogy kifelé is, hogy mi csapat vagyunk, és nem... vagy, vagy ez nekik már teljesen természetes, hogy ők, ők így reagálnak egy ilyen szituációra? Én úgy úgy hogy ez teljesen felesleges. Póznak is lehet. elvenni, de teljesen felesleges csapat megmozdulás volt. Ezt le kell tudni finoman rendezni, ha már fejbe rendben vagy, ha már megvan a megfelelő önbizalmad, hazai pályán vagy. Akkor ott egy embernek lehet oda menni, maximum kettenek, csendben, nyugodtan, majd lerendezzük, nem kell, nem kell a játékvezetőt cidni, nem kell öldösni a másikat, nem kell nyolcan a hálóba esni. Minden meg lesz az alkalom, és akkor keményen, de szabályosan, ahogy honnan mondták meleg kell rendezni. Ja, ilyen kis tiklikkel megoldottátok régen? Én nem, én nem. értettem. Most valószínűleg először jártam. Most nem is láttam, én mindig elfordultam, mikor a <gül> siki garaba nagyon morgott valaki, akkor én előre mentem. Na, hogy hát, hogy a Marga ez... Józsiba sejtettem. Jó, <gül> Kacsát se hagytam volna neki ebből a meg a paróka. Ja, igen. nem szép Itt világ volt. Itt azért én vitatkoznék veletek. Nyilván más szemszögből látom, mint ti, Szurkolóként Mondhatom azt, hogy először is az első esetről, amiről beszélték ámán, hogy 11-es volt. Én ezt a történetet megnéztem hatszor lelassítva. Én egyáltalán nem láttam, hogy az 11-es lett volna. Az tény, hogy a, talán a Simon volt, nem tudom, de hatjuk halálát eljátszva egy gyönyörű nagyot eset. de ami utána következett, az, az számomra uh, borzalmas volt. Tehát ennek a gyereknek ketté törették van a karrierjét, ha úgy találja el, mert ez akár szerteszétő heretet volna a lába. Nagyon csúnya volt, úgyhogy nem csodálom, hogy a Baki oda és kérdőre vonta. Én még talán nyakon is vágtam volna a gyereket, az biztos. Nyilván játékosnak más kell csinálni, nem tudom. A másik jelenet az, az szintén, az nagyon jó elmondhat, hogy a, a ketten ott el voltak egymással, és közelről nézték egymás szemét, és jött egy kis hógójó, és főlögte a a, a kántort. Nekem meg azt tetszett, hogy, hogy rögtön ott termett az egész csapat. Ebb a háló jelenetbe én talán még csináltam volna olyat, amit úgy a bíró nem lát, ha ott vagyok a közelben, azt uti. volna a tumultust? Én biztos, hogy kihasználom a tumultust, mint ahogy egyébként itt szóba került már a, a, a régi idők, és én emlékszem egy olyan meccsre, amikor győrbe megnyertük a bajnokságot, és a komoraimre másnap azt nyilatkozta, hogy ott se érnek, égik a fák. Ott volt egy tömeg tömegjelenet a kapu előtt, ahol szintén az egész csapat összefutott, és hát volt tumultus, meg minden. És ha jól emlékszem, nem mondom, hogy ki volt az, a tömegből kinyújtta egy oköl, és lecsapott egyet az egyik győri játékosnak, akit aztán kiállítottak, tehát nem azt, aki, aki adta pofont, hanem, hanem aki kaptam. Én nem tartom ezt, ezt rossznak, hogy, hogy oda mennek és, és mondják a magukét. Én se tartom rossznak, félreértetted, nem arról szól a történet, hanem arról szól a történet, hogy igenis próbáljuk meg reálisan értékelni a dolgokat, és én elhiszem azt, hogy ez a kisgyerek ez nem akarta feltétlenül a Szobó Alexet megrúgni, blokkolni akart. Az az igazság, hogy most már annyiféle, annyi kamera állás van, és annyi féleképpen veszik föl, és annyi jelenetet lehet lassítani, hogy minden mérkőzésen teljesen reális lenne a, a kiállítás. Nagyon sajnálom. Én valahogy azt éreztem a, a mérkőzésben is, hogy nem volt ez annyira ö, súlyos. Aztán most meglátjuk, hogy, ö, hogy a következő mérkőzésen játszik-e nyolc nap múlva, most már azt olvasom, hogy igen, de lényegtelen. Tehát okos, kijöttünk belőle, okosan jöttünk ki belőle, megoldottuk, szerintem most, hogy ők kilencen fejezték be a mérkőzést, vagy tizen, ez minket feltétlenül nem érdekel. Az, hogy három egynél volt egy 11-es gyanús eset, és az volt, vagy nem, az szerintem érdemes, mert hogyha berúgják, akkor se lett volna semmi, akkor is nyerjük a mérkőzést, nem lett volna külön probléma. De ahhoz, hogy legközelebb ne kerüljön olyan helyzetbe, hogy érkezik keresztben labda, és megpróbálja megelőzni a beállt támadót, aki nagy halállal eleshet, az sajnos lesz olyan, hogyha azt mondjuk, hogy hát ez nagy halál volt, és igazából nem kell vele foglalkozni, akkor lesz olyan, hogy legközelebb is oda akar nyúlni, ami teljesen fölösleges volt abba a szituációba, és szerintem ebből kell egy kicsit jobban kijönni. De nincs ezzel különösebb probléma, nem mérkőzés befolyásoló volt a 93. percben, tehát ja, nem persze. hiszem, hogy, hogy ezen múlt a dolog. Én úgy érzem, hogy lett volna videóbíró ezen a meccsen, akkor ott lehet, hogy 11-es kapacsák vár, mert más nem más is látják. Nem tudom eldönteni. Kicsit, öh... kicsit úgy tűnt nekem, hogy a, a, a játékvezető sportás azért is vitte kicsit szélre a, a srácot, hogy egyeszt ne lincseljék meg ott helyben, de hogy, hogy ő egy ilyen, ilyen piros lap után ő, ő már nem merte befolyni a tízit. Tehát, hogy szerintem az is benne volt egy kicsit a, a sporiban, hogy ebbe a helyzetbe, vagy nem? Ne, akkor én belemennék egy, még egy szituációba, a medegyes gólja. Tehát előtte volt kétszer, amikor a megyes a 16-oson belül szabálytalanul ellökték, nem lökték, beszólt a játékvezető, figyelmeztette, hogy ne essen kelljen, és utána volt egy szituáció, amikor a 17 méter a kaputól az ellenfél játékosa ütközött vele, direkt fölvette az ütközést, és utána Hát az én futballista múltam alapján 99 százalék, hogy a kis palttal indult a medgyes. De mivel akkor már a védőnek se fújták be, mert előtte kétszer nem fújták be a, a, neki. Én azt gondolom, hogy abból a egyes nagyon jól jött ki. Mert most lett volna két szabadrugás, vagy két mondjuk az egyik 16-osan belül volt, tehát akár 11-es is lett volna, de helyett rúgott egy gólt. És én ezt gondolom, hogy ezekből kell kijönni, hogyha ilyen szituációk vannak, akkor ezekből meg kell próbálni a kétszer nem adja meg az egyik irányba, akkor valószínű a harmadiknál, annál a 17 a kaputól, és nagyon nagy szerencsénk volt, mert hét kamerával vették, de mégis egyetlen egyszer sem tudták megmutatni, hogy, hogy volt-e egyáltalán valami. Tehát, hogyha var lett volna, akkor is megadja, mert a var se tudott volna vele mit kezdeni, mert nem lett volna olyan kamera felvétel, ami azt bizonyítja, hogy a játékvezető rosszul döntött. Mindannyian tudjuk, hogy a var ez nagyon jó dolog, de csak akkor bírálja felül a játékvezetőt, ha egyértelmű jelenet van, vagy egyértelmű képkocka van, ami azt bizonyítja, hogy az ellenkezője a helyesítélet. Itt meg egyetlen egy ilyen se volt, pedig azért vették egy pár kamerával még ezt a mérkőzést is. Volt még egy dolog ezen a meccsen, amiről talán érdemes lenne beszélni, Szamosi Ádámról, aki, aki ma elképesztően nagyot megy ebben a szezonban, 17 éves lesz a, vagy 18 lesz talán kell már most. Hát idén, igen, talán már 18 már lesz idén, majd mondom a születésnapoknál őt is megemlített. Csak ő nem kap pesgőt Nagykorú még. Oda kell adni Abba. neki a pesgőt, csak, csak majd egy töltsek töl, ne, ki nekünk. Hát a 18, akkor már kaphat pesgőt, már, így, nem, már nem 18 lesz talán, ugye? Igen, 18 lesz. Ő valami egészen elképesztőt megy idén. És már tavaly is látszódott, hogy a srácbogorjási perspektíva van, de hát amit idén mutat, az... És amikor említetted azt, hogy a center hiányzik, akkor, akkor én azt gondolom, hogy az, hogy hiányzik a center, az a Szamosinak például nagyon jó, mert nyugodtabban tud érkezni, szabadabban tud érkezni. És e, nekem az az érdekes, hogy e, két ilyen fiatal középső e, középpályással oldjuk meg, mondjuk... E, most nem tetszett annyira ezen a mérkőzésen, szerintem amikor a pekár játszott ő, ő stabilabban megoldotta ezt a, ezt a posztot, de, de akkor is két fiatallal is tudunk attraktív vagy támadó focit játszani, és, és azt gondolom, hogy ott, ott vannak területek, és vannak kinyilások, ezért jó, mert a pinta azért időnként elmegy a szélére, elviszi középről az embert, és akkor szabadabban érkezhet a szamosít, akár még ebbe is van taktikailag annyi, hogy, hogy az ő pozícióját ezért egy kicsit jobban kiemeljük. Én azt gondolom, hogy Gyívinek volt egy játékos társadét Lajos, aki megcsinálta mindig a lövőcset, meg a passzolást, és utána mindig ő gólt, és mindannyian tudjuk, hogy azért a lövőcsere is meg a passz is el kell indulni a társnak, hogy, hogy igazából hatékony legyen, mert hogyha mindenki áll egy helybe, akkor, akkor hiába mutatom be, hogy hova akarom passzolni, és csinálok vele más, tehát kell a, a többi játékosnak a mozgása is a, hozzá, de természetesen ettől még azt mondom, hogy Szamosi nagyon jó teljesítményt nyújtott ezen a mérkőzésen. A második ója kimondottan extra klassz is volt, bár mondjuk ott a védő nagyot hibázott, gyengedte a hizaltosan belül ilyen távolra. Nem nézett ki, ez rosszul hát ugye a csontos indította, egy előre vágott labda volt, amit szépen maga engedett. Oda-vissza kerülgette a védőjét, tehát Igen, a bolondot csinált egy pillanat alatt. Fura lehet ez feldolgozni egy, egy ilyen fiatal játékos ellen. Um, nem is tudom, hogy hirtelen most a jegyzeteimben hol tartok. Amíg keresed a jegyzetet, az elmondom, hogy a, a szamosénik az első bólya is említésre érdemes, mert pontosan azt csináltam, amit én mindig hiányolok, hogy mostanában ugye a hátul megy a passzolgatásba, amikor 16-oson belül, és hogy sose támadja, vagy ritkán támadjuk meg a, a, a védőt, és vesszük el a labdát előle, és ez pont az volt, hogy, hogy nagyon jó ütembe belépett oda, és elvitte a labdát előle. Igen, és akkor fordítsuk is meg egy kicsit. Ez a Magyar Zsolt az idáig négy gólt rúgott a bajnokságba, és a góllóvő listán előláll, és ilyet tud hibázni a 16 oson belül. Tehát, és mégis végigjátszott a mérkőzést, vagy, a, vagy a, az edző nem cserélte le rögtön utána, pedig hát ekkora hibánál azért elő kerülni a tábla, vagy legalább valahogy fölmerül egy kicsit az edzőbe, hogy a 16-oson belül így eladni egy labdát. Háttal az ellenfél kapujának azt, azt nem igazán az Álmos könyv szerint tökéletes, de mégis játszott tovább, és én azt gondolom, hogy ezek azok a az edzői, döntések, vagy ezzői momentumok, amik, amik segítenek egy játékos felépítésébe. Biztos volt a szamosinak is kihagyott helyzete, biztos volt a szamosinak is gyengébb mérkőzés, és lesz is. És azokat nem mindegy, hogy hogy fogjuk tudni földolgozni, vagy ő hogy fogja tudni földolgozni, vagy az is táb, hogy tudja földolgozni. Sokat szoktunk itt beszélgetni a, a csapat és a szurkolók kapcsolatáról, hogy ez most idén mennyire működik, hogy mennyire élvezik azt, hogy hogy ilyen közösség, ilyen tábor előtt, ilyen szurkolók előtt játszhatnak mind, mind idegenbeli meccseken, és felszokott merülni rendszeresen kérdésként, hogy jó-e az, hogyha a szurkoló és a, a játékos között kapcs mondjuk az, hogy kapcsolat van, tehát hogy, hogy folyamatos a kommunikáció. Tudom, hogy eltelt egy pár évtized azóta, hogy, hogy ti még a pályán voltatok, és változott azóta valamennyit a világ, de hogy mi az a határa, ameddig belefér a szurkoló és a, a játékos kapcsolata? Mi az a haversági szint esetleg, ami még belefér? Egyáltalán időtökben hogy volt, hogyan tartottátok a kapcsolatot a szurkolókkal? Ez mennyire számított a hétről hétre, amikor kiléptetek a pályára? Eg Egészen más volt a kapcsolat, más volt a világ is, mondjuk ez természetes. Én kislakótelepen laktam két évet, aztán Kispestre költöztem. Nekem a vasárnap én azok úgy teltek el a kiszlakótelepen, Lőrincen, a Ketrecbe, 10 tízkor, délig pocistunk, hazamentünk ebédelni, de utána visszamentünk, és személyes kapcsolat volt, 40-50 honvéd Tehát ők egész másképp szittak engem, mint, mint ha nem ismertek volna, mert ezt tudták, azt mondták, hogy, hogy ennyi, be ennyi. nem más mondtak. Nem, még ennyit sem mondtak talán, vagy nem nekem. Tehát más volt a kapcsolat, és sokkal nagyobb volt a személyes ismertség is, tehát mi azért most már elmondhatom, mert nem titok. Mi meccsek után azért elmentünk, megittünk egy pár puálsört, és rendszeresen voltak ott szurkolók is. Tehát megvolt az a közvetlen kapcsolat, hétközben is, akkor nem söröztünk, de találkoztunk szurkolókkal, meccs után söröztünk, és elmondták a véleményüket, mi is elmondtuk, és tényleg más volt a idézőjelben az anyázás, ha személyesen ismered és tudod, hogy mit akar, mit csinál, milyen életet él, ha azt értelemszerűen szerint ők se díjozták, ha szombati meccs előtt tudták, hogy pénteken te p.f.k. mentél haza. Tehát ez akkor is más volt, de nekem legalábbis a személyes kapcsolatom nagyon jó volt a szurkolókkal, talán ezért is szerettek annyira, meg mai napig. Nem felejtenek, ha minden igaz. Nekem ennél kicsit másabb, mert személyesebb. Nekem régebből kezdődik. Tehát nem csak labdaszedő voltam, hanem a Ombét tábor egyik tagja. Tehát én a Pinocchio vezette eh, Ombét táborba voltam nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor, a mondjuk egy kettős rangadón a játékos kiárótól jobbra Sarokba a Szögletzászlónál volt a helyünk, és ott szurkoltam a, a csapatnak, pont emlékszem egy olyan mérkőzésre, talán a Fradit vertük a, a Népstadionba, és a 5-3, vagy nem tudom, hogy mennyi volt a, a mérkőzés 5-2. 5 kettő és a, a, emlékszem, hogy a Fradi akart csinálni egy olyan szabadugás variációt, hogy valaki át, átfut a labda föl, mögött, meghúzza a labdát, és a ját, másik játékos kapura rúgja a legurított labdát, és a Jimmy ott állt a a mi kapunktól a labdától távolabb, és a meghúzásra Gyimesi vitte el a labdát, és fülelte el az ellenfél játékosait, és erre a szituációra annyira emlékszem, hogy ezt meséltük a táborba egymásnak, amikor sétáltunk a Hungária körúton gyalog, és ezek, ezekből kerültem oda az első csapathoz, tehát, hogy ilyen élményekkel kerültem oda, tehát nekem természetes volt a, a, az a közeg, a, az a szurkolói közeg. Persze biztosíttak Néha meg is lepődtem, amikor mindig a foci tnsz és, és hát ő MTK játékos volt, és úgy nem nagyon tudtam bele mit kezdeni, hogy tök jó játékos, meg tök jó, hogy eljött a honvédba aztán mindig ő kapta a legnagyobb tapsot, meg kiment a, a szögleteknél, és megtapsolta a tábort, és ezt a tábor díjazta, de természetesen annyira közvetlen volt a, a kapcsolat, hogy az, az, az, az, ennél közvetlenebb már nem lehet, mert onnan kerültem a Honvédba, és azt gondolom, hogy a ezzel az akadémiával, ezzel a kicsit az egész országból összevásároljuk, vagy elhozzuk a játékosokat, a jó játékosokat, ezzel egy kicsit a, a, a való kötődést egy kicsit ö, háttérbe szorítjuk, mert hogy ö, például most ö, egy iskolába tanítok egy gimnáziumba, és most ö, tavaly elvitt az egyik egyesületből, egyik Pest, kispesti egyesületből, nem kispesti, hanem kicsi, Pesti Egyesületből egy játékost az akadémia, ott volt egy évig, megköszönték neki a tevékenységet, ezért az akadémia iskolájából is eltanácsolták, és ezért most a helyet kellett szerezni, úgy néz ki, hogy tud hozzánk jönni a körösibe, de ezek, ezek nehéz dolgok, tehát ebből nem lesz igazából kötődés, ebből nem lesz meg az a klubhűség, ami, ami kell, és ami akkor természetes volt, és azt gondolom, hogy ebből a szempontból mi tök jó, mert Dimi is nagyon korán került a Honvédba, egy óriási egyesületből, melyikből is, Dimi? Mi vagyok? És mondta, hogy sokat beszélek? Én egy mondatban elmondom, jó kapcsolatom van a szurkolók és játékos még sose szittek. <gül> Na, végre jó hír. Te <gül> hogy az egyetlen, de az, hogy, az, hogy a, a szurkoló kritizál azzal, hogy a az nem kell. Tehát ja, az az, hogyha kijajtsz egy helyzetet, ne örüljön már neki. Igen. Hát ez Igen. tökély jó. De azért kapaszkodnék még be, ami, abba a Kálmán, amit mondta, hogy a, a játékosba is egy ilyen kicsit ilyen klubhőséget, egy kicsit ilyen elköteleződést is kialakíthat az, hogyha találkozik azokkal, akiknek játszik. Tehát még ez a mai világban is működhet? Biztos vagyok benne, hogy működhetne, ha engednék. Persze, ez egy érzelmi kötődés, ugyanúgy a és ugyanannak a szurkolónak a csapatához. Te is jobban kötődsz érzelmileg, ha megvan az a kapcsolat a fele. Én úgy érzem most, hogyha a mai futbolista ezt, ezt nagyon profi lett de ezt a profit, ezt nem a, a hozzáállásra, vagy a futballtudásra, hanem a nagyon anyagias lett, és most ha valahol 10 forinttal többet fognak adni, akkor, akkor elmész. Nem azt mondom, hogy tízszer annyit fizettek Franciaországba, és nem mentem el Franciaországba, de mégis fájó szívvel hagytam itt a Honvédot. Na most én, aki, sőt, édesapám azt mesélte, giminek talán van valamilyen emléke erről, vagyis jobb jobb emléke. Édesapám azt mesélt, hogy a Pusztai Lacinak, mikor el kellett menni a, honvédbe, a Honvédból a Fradibba, akkor kiozta a gyerekét, és akkor sétált a pályán, és akkor a gyerekkének mondta, hogy hát itt játszottam, és majdnem sírva ment el a Honvédtól. Aztán a nagyon szép karriert futott be, de akkor, akkor neki mennie kellett, és ő elment. És most már ezt nem érzem. Most már nem érzem azt, hogy innen bárki is sírva fog elmenni, ha úgy alakul, hogy jobb anyagi körülménye fog, közé fog kerülni, akkor, akkor itt fogja hagyni a klubot. És ezért érzem azt, hogy egy kicsit a, a, a kötődés a, a klubhoz, az, az már másról szól. Persze elmondjuk, hogy Puskás csapata, meg elmondjuk, hogy tihilajos, meg elmondjuk, hogy Détári, meg elmondunk nagyon sok mindent, de mennyi a fizetés? És... Régen szerintem ez egy kicsit más volt, mondjuk fizetése volt ennyi, tehát hogy könnyebb volt másnak lenni, vagy másképp állni ahoz, a dolgokhoz, mert az még amatőrebb futball volt, és az amatőre futball az sokkal közelebb áll a közönséghez. A profi futball már egy kicsit, mármint idézőjelben a profit, vagy a anyagi értelemben vett profi futball már egy kicsit másról szól. Mm -hmm. um Ugye te itt környékben is ránc voltál, de, Gimi, te Budáról jöttél Fehérváryút Igen, XI. Kebredzlájlányos hát, azért besorolni ide Kispestre azért nem volt egy valószínűleg bonyolult dolog itt a környékről, mint ahogy gondolom a dömének se a állami telepről. Itt azért mindenkinek meg volt a kapcsolata annó a pálya környékén. Amikor te ide kerültél fiatalon, akkor, akkor neked azért... Már olyan játékosokkal találkozok, a már itt volt, szintén környékbeli, tehát olyan játékosokkal játszottál együtt, akik, akiket ismert itt a helyi közeg, akik innen is jöttek. Hogyan kell ilyen be belekerülni? Mert ugye most a, a mai csapatban is nagyon sokan vannak, akik, akik ideigazoltak, és ők most ismerkednek ezzel a közeggel. Én 74-be kerültem a Honvéd Ifyhez, de mi már 72-től Budapest úttörő válogatott, Budapesti ifjúság válogatott, Országos Ifjúság válogatott B, ifjúsági válgatottal voltam, és nagyon sok honvéd játékossal, akkor minden hét közben volt egy egy edzés. Vagy a úttorő válgatott, vagy a ifi válgatott, mindig szerdán vagy csütörtökön találkoztunk, és négy vagy öt honvéd, akkor ifisták voltak, játékosokat, tehát meg volt a személyes jó kapcsolat több éven keresztül, és mikor én ide kerültem, az ifj ismertem mindenkit jó formán. A szülőket is, Ezáltal, tehát akik kiártak, mondjuk akkor nem csak a szülők jártak itt, mi játszottunk itt ö, 75 tavaszán, beengedtek a stadionba, Fradival játszottuk a bajnoki döntőt, úgymond, mert ha megvertük volna a Fradit, akkor megnyertük a, a, a Budapest bajnokságot, kettőn úra megvertük őket, csak kettő gólt rúgtam, megvertük őket, és nem csak a szülők voltak itt, hanem 4 négy ötszázan ültek a lelátón, és akkor más volt a hozzá. Tehát onnan ismertük egymást. Úgyhogy megvolt az akar. Én egyébként visszató, hogy műanyag sc kerültem ide, és hoztam a műanyaglabdát. De a, akkor nem cseréltek le, mikor kettőt rúgtál a Fradi ellen, igaz? Kifidesz, ki nem cseréltek. A, jó van. Ki volt az edződ? Ti. Kisnevű edződ volt. Igen. Hát így könnyű. Um... Kármám, szorult beléd valami? Mi, igen. Hagyjunk. <gül> <gül> Az maradja is benned egy-két percig még. <gül> <Sz> nagyon jól tartom, magam. Tölj, Jó, hogy látod én. az arcát, ugye? Látod, hogy mondtál erről valamit. Erről kellene. Nem tudom, <Sz> <tól>, valamire <Sz> akartál csatlakozni, mert. Az, az, az igen, de. A az, az, az, az, az, az, az, az, az, az is. Mi nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehettük, és akkor mi lezárjuk egyimével ezt a beszélgetést. És akkor ne beszélünk a hétvégecskéműről, hogy mit vártok? De persze, hogy Pár szót azért beszéljünk már arról, hogy itt még. Na, ezt szorúd belém. Éreztem. Szavasál, Kecskemétre megyünk, mi lesz ott? Nem azt mondtátok, hogy három hazai mecsünk? Utána, utána, utána, Kecskemét után. Kecskemét, hogy a jövünk haza. Ugye most elnézve a Kecskemétet is csak tévé láttam, nekik sokkal több gondjuk van most, mint nekünk volt tavaly. Ezt meg a pályán élik, kiasználni, és nem szabad azt nézni, hogy ők kemény egyesek voltak, vagy nem. Nekünk én úgy éreztem most Sákváran is, elindult a csapat, lendületes a csapat, a fiatalos mentalitás megvan, és ezt folytatják, és a minden győzelemmel egy kicsit több önbizalma lesz a játékosnak, ezt még továbbépíti, és nem ijed meg a lehetőségtől, én nem tartok ettől a mérkőzéstől főleg a, úgysem, ahogy a Kálma is mondta, benne van a vereség, és akkor mi van? menni kell tovább. Ha egy vereség után összezúlansz, akkor nem is vagy igazi csapat, akkor nem is érdemled meg, hogy oda kerül. Benne van a vereség, neked azt kell kihozni magadból, hogy legalább nyolc valami benned van. És most láttuk, hogy azért valami van a csapatban, és ezt szeretnénk látni. Én azt gondolom, hogy a kétszélső van olyan gyors, hogy bármikor megfussa. A a kecskeméti védelmet, tehát hogy azzal különösebb gond nem lesz, illetve volt egy felkészülési mérkőzés, ami elég sima volt, úgyhogy a B csapattal kezdtünk, és utána jött be a kezdő, és Elég, elég simán abszolváltuk azt a mérkőzést, tehát arra is lehet építeni, de én is csatlakoznék egy Jimmy-re, aki engem idézett, hogy semmi nem történik, hogyha, hogyha véletlenül nem nyerünk. De az X az, az szerintem minimum, és akkor innentől kezdve azzal teljesen jók vagyunk. Tehát azt tudjuk, hogy a kecskemétet sokkal mögöttünk tartottuk, tehát hogy igazából nem hiszem, hogy rivális lesz a feljut, én, én nem érzem annyira erősnek, de már amikor kiestek, akkor is úgy éreztem, hogy a kecskemét az biztos, hogy éveket fog itt a MV2-be eltölteni, és nem is érzem azt, hogy esélyes lenne ahhoz, hogy feljusson, ahogy azt is úgy éreztem, hogy a videótonnak kiesési gondjai lesznek, és inkább a ácsó felébe fog végezni. Azt még mindig úgy látom, hogy ezt a két csapatot talán egy kicsit elengedhetjük a feljutás való versenyben, és nem belükkel kell versenyeznünk. Hát az érnénk a végére, hogyha te is idézel valamit Kálmán a Kálmántól, mert itt már keresztbe a mindenki. <gül> hát én magamat idézek, én minden mérkőzésen győzelmet várok. <gül> Úgyhogy most is. Jó, hát akkor zárjuk is szerintem ezzel az adást. Köszönöm, hogy eljöttetek. Hát pillanatok alatt elrepült itt az idő, hogy nézek az órára. Remélem, remélem, majd látunk titeket itt még hát, szóval közelebb. Kálmán kezébe vagyunk, mert ő küldje a meghívót. Meg. Meg a kávét. A a kávét. Úgyhogy akkor innentől kezdve, <gül> a, lesz igen. kávé, mi, jövő. mi jövünk. Típik intézés. intézés. Jövő. Ja. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, és hát akkor sziasztok, találkozunk legközelebb. Köszönjük, sziasztok. sziasztok. Hello. sziasztok.